Vi kom i London, og vi sad og fik en sjus Han sagde sejlede som dæksmand, og han havde en fidus. Kan der tage ud som limper, sagde han Ja, jeg vil jo alt om kul sagde jeg Okay, så er det Klondike, hvem, sagde han For der har fundet gulden Kom, kom til Klondike, op og grav gulden Solen ser dig røg, driv her i denne hul Men hvis du er heldig, så får du penge på en fuld. Kom, kom til Klondike, hopp og grav gulden rækka da da den den Vi mønstrede af i Labrador, og vi vandrede mod vest I kano over hudson og så sted til hest Nå i Dawson City, midt om natten kl. 2 Der drak vi os en brælder på, på den lokale krog Kom, kom til Klondike, op og guld Solen ser du aldrig i dette hul Men hvis du er heldig, så får du penge på en Kom, kom til Klondike, op og dan, guld dan Jo, vi slet som bass og dag Og lykken stor spil Det var ligesom i kejlespil Vi ramte alle ni Men i morgen der jeg vågnede Der var kammeraten væk Og råb og stop var borte Hver en pose, hver en sik Kom, kom til Klondike, op og grav For der Kom, kom til Klondike Hop på grav guld Rikketa-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan Hvis nu en dag i London Bliver putt på whiskeyshjul Og det er min gamle kammerat, der vil give dig en fidus, Så stikker ham ind på tuden Som en hilsen fra en ven Der sidder her i Klondike Og må starte om igen Kom, kom til Klondike Hop på grav her er vi i dette rum, men du til kram, tag, og så går vi døde. Det